ahirət günlə imandan dağışır. Yəni, ahirət günlə imandan və ahirət günü nələr olacaq, olar da imandan. Çünki ahirətə iman, bir dənə ələt demək, o deməkdir ki, mən ahirətə inaram, yox. Ahirətə imanı kamilləşdirən şeylər var. Hans ki, kim ahirətə inanır, o şeylərə de inanmalıdır. Məsələn, ahirətdə olan xadisələr. Elə var, adam var, ahirətə inanır, dolar ki, olan şeylər şək edir bəzi məsələlər. Birinə də şəklə hazırlıq imkan. iman o iman deyil, kamil iman sayılmır. Axırda iman odur ki, tam axirədə iman gətirəsən, yəni təsdiqləyəsən şəksiz iman odur. Şəksiz, şübhəsiz. Da orada nə olur? Hamsi iman gətirməkdir. Bənim sir mələklərə iman. Tam olmalıdır. Yəni ümumən mələklərə iman da, xüsusən də o balaca mələklər, böyük mələklər hansı ki, hansı kiminə işi görür, onlar iman gətirməkdir. Yəni əgər birinə şübhə ilə sənin imanın kamilliyindən çıxaraşar. Və Şeyx Ən-Nərahimullah axirət gündən danışacaq və axirətdə nə olacaq. Ondan danışdırır ki, əlsinə onun iman aqidəsindən də bir budur ki, axirədə məvə axirətdə nə olacaq ona iman gətirmək. Və sonra buyurur ki, rahimehullah tasnum və binül iman bir dənə şəkildə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib ona yəni, insan öləndən sonra əsas hadislərdə gəlir belə şeylər. Yəni məsələn, insan ölədik, mələklər gələcək, sual vermək ilə əzadır. o şər hədislərdə gəlir. Quranda yoxdur olaq. Quranda olaq, işarələr var. Amma Qur'an təfsilatını heç nə deməyib. Şərhi hədislə edib. Ona görə hədissiz Qur'an götürmək mümkündür. Və hədislə götürəndə gəlir, səhiyy götürəsən. Yoxsa uydurma hədislər çoxdur. Və şeyh Rahim Allah bu kəlməsindən göstərir ki, axirətə imam vacibdir. Və həmçinin göstərir ki, çünki ahirətə iman nədir? İmanın 6 şərtindən biridir. Və çox vaxt Quranda da fikir versin, Allah-u Teala deyir ki, bunu edər, ahirət Allaha və ahirət günlə iman getirən. Piyanbar sahəsindən getirər, deyir ki, ah, Allah-a inanar və ahirət günlə inanan. Həm bir şey, görməzsən ayədə ki, gəlib ki, Allah-a inanar və mələkdələrə inanan. Allah-a inanan yoxdur. Var Allaha və həmşə ahirət günü gəlir. Onu göstərəməyətdə, çünki Allaha iman bu dünyanın məsələlərdə, ahirət də iman o dünyanın məsələlərdir. Yəni, insan bu iki, əsas bu iki imanı gətirən də elə bir iki dünyanın imanı tam inanır. Aydındır. Həm də ahirət ne üçün çox vaxt işlənib hikmətlərdən? Ne üçün deyib, Bunu edər Allaha və kitallara ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə Ayələyə çox, demək olaraq hamısında belədir, o yerlərdir fikirək üçün, həmişə Allah imandan sonra ahirət gəlir. Ki, ahirət gələndə insan, ola bilsin, Allah imanda bir şey olmasın, lakin ahirəti yada salanda insan osa oyanır. Ki, yada salanda ki, var, cəza var, sonra sual var, münkar nəkir var və s. Və insan tez oyadır ahirətə iman. E, deməli, deməli, Və əsasən də e, müşrikler ahirəti imanda görürsən. Çox və həmşəyə hikmetlərdən biri budur ki ahirəti imanda keşrif edirlər. Çünki əsasən müşrikler ne dirlər? Bir de avamlar. Dirlər Câsiə Suresi'ndə 24. ayətisində kimi? Câsiə Suresi 24. ayət. Allah həmşəyə belə dəyərlər ki وَقَالu mâ hiyyə illə həyətuna ddunyə namutu və nehyə və mâ yuhlikuna illə ddəhr. Bu həmşə müşriklərin sözləri olub cahillərinin. Çünki müşriklər, kafirlər və cahillər, müsəlman cahilləri olar imanın zəifliyindən və elmin zəifliyindən ahirətə və ya ahirət məsələləri şək ediblər. İman gətir məsələri şək ediblər. Necə deyərdilər? Həmşə, casiyə 24. 24-də yücasiyə niyə? Belə deyirlər. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölürük və dirilirik. Bizi öldürən ancaq bəhərdir. Məndə illər, illər keçirildirdi. Heç nə yani. Nə var, burada var. Məöləndən sonra aparıb zibil axından. Vallahi, görək hələ diyana gəlizibl atallar öləndən sonra. <gülüyor> Ata o zibil xanada, o şəhərin qranında zibil xanında var. Atara ora onu deyəni ahirət günü, ne üçün ahirət günü adlanır? Çünki o gündən artı başqa gün yoxdur, tutardır. O gündən sonra daha başqa gün yoxdur. Yəni bu, ahirinci mərhələdir insanın. onu yerə ahirinci mərhələ kimi hesablanır, ahirət. Və insan ümumiyyətlə 5 dənə mərhələdən keçir. 5 dənə mərhələdən. Və mələ, ən birinci mərhələ ə yani heç nə olmaqdı olmamaq ədəb yani heç nə olmaq yani yox idi nə heç nə nə izim var idi nə tozun bu birinci mərhələdir sonra gəlir ikinci mərhələ hamiləlik mərhələsi yani hamiləlik olan vaxt mərhələsi ana bətnində və onun üçüncü mərhələ sonra gəlir dünya dördüncü mərhələ, mərhələ bərzaq beşinci mərhələ axirat və insan bax belə mərhələrdən keçir hətta axirətə çatmaq üçün hər bir insan amma birinci mərhələ heç nə idi məsələn, yaza bilərsiniz, insan surəsi birinci ayə həmçinin həc surəsi insan bir həmçinin həc beş nə oxuyur insan biri təməli İnsan bir və hər 5. Hə. İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdı. Yəni yox idi. Heç şey, heç nə. Heç nə idi. ikinci mərhələsi isə hamiləlik mərhələsi, yəni ana bətnində. Zümer surəsi 9-cu 6-cı ayə. Dəlil məsələn. Zümer 6. Yukhluqum fi butun ummatkum xalqa min xalqin fi zulmatis salas. Zümər 6 yeah. Zümər 6 Yaxlıqukum fi butuni umməhətikum xalqa min baði xalqin fi zulümətin sələf Allah sizi tək bir nəfərdən xalq etdi sonra onun özündən əmtaini yarattı o heyvanlardan 8 çift əmələ yatırdı o sizi analarınızın bəhlində 3 zulümət içində yaranmışdan bu mərhələdir, ikinci mərhələ. Sonra, hmm. Sonra üçüncü mərhələ. Bu Sonra üçüncü mərhələ nə 78-ci ay. bu mərhələdə artıq gəlir saadet və bədbəxtlik mərhələsidir. Bu mərhələdə nə edəndə bu mərhələdədirsən? Bu orta mərhələdir. Dünya mərhələsidir. Ne edəndən burada gətən ki barzaxdan sonra gəlir sənin qalandı pərzaq var. Sonra gəlir axirət. Nəhlə 78. Nəhlə 78. Bu qədənə. Allah axirəcəgən min botununuz və hematikum la ta'lamun Allah sizi indi analarımızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Onda sizə qulaq, göz və qər dil verdi ki şükr edəsiniz. Ha, şükür edəsiniz, qulaq eşidəsiniz, göz görəsiniz, qəlbdə başa düşəsiniz. Əsas üç şey qeydilədi əzanı. Və sonra, məlif, dedi ki, imtihan mərhələsi də bu mərhələdədir insan. Və təbarək ikinci ayə, məsələn, yaza bilərsiniz ki, bu dünyanın imtihan mərhələsi olmaqla. Sonra, sonra gəlir dördüncü mərhələ, bərzəxdir. Bərzəx nədir? Bərzəx, insan ölənlə... Ka qiyamətəcən olan mərhəli bərcəx deyilir. Ona deyilir bərcəx həyatı. Yəni, insan öldü, ka qiyamət qopanacaq, o müdaraq adlanır bərcəx. Bərcəx, yəni, mümənəm, lüqəbi cəhddən, lüqəbi cəhddən, mümənəm, nədir, əribcəx? Bərcəx, barcəx, var, bərcəxnədir, əribcəx. Yəni, o mərhəli deyilir. Oblaq cənnətə baxarıq görüm məralıdır. Sonra Müminun surəsidir. Deməli bu 4 mərhələyə Müminun surəsinin 2-ci aya. dəlil. Müminun 100. Qovin varayın berzaha ilə ayəm yub'athun. İlə ayəm yub'athun. Müminun. Müminun 100. Bu da Bu deməli berzax dünyasıdır bu papunda artıq başlayıb şəxslər. Şəxslər. bir də anamlarda. Bəzi qayət etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı bir şey görüb. Xeyr, bu onun dediyi bu bir sözdür. Onların önündə birlik duracaqları günə nədir maneə var? Maneə. Ola bilsin maneədir bərsax. Maneə var ərəbcə, lakin ərəbcə bərsax Maniə Allah bilir, vəzəyi oxuyar Sonra gəlib 5-ci mərhələ, o da arıq, Bu da mərhəlilərin ahırıdır, sonu Hə, indi gəl görək 3-cü mərhələdir, ne iləmsə indi danışaq, yəni o mərhələdir Salışırla Buna da Dəlil-Mu'minun Suresin 6-cı ayə Sonra şeyh buyurur ki, rəhaməli Var Əl-iymânu bi kulli mə əxbara bihin nəbi s.ə.v. məyəkunu ba'd olum ol. Yəni, imanı, ahirətə imandan odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölümdən sonra nə baş verir ki, ona iman gətirməkdir, yəni ahirətə imandandır. Və burada şeyx, yəni, r.ə.v. demək istəyir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyib, insan öləndən nə olur, nələr baş verir? Yəni soru, sual və s. Yəni, bu bəli şeylərə e, iman gətirməkdir və insan ümumiyyətlə həmişə belə şəyə fikir verməlidir ki, insan çünki soruşulacaq bir şey eləyəndə yəni, heç keç eləməsə də Allah, heç keç görməsə də işinə, Allah bilir axı və insan ola bilir, hər cür ölümdə ilə ki, hər o saat gələ bilər sana gözləmirsən, ola bilər, çarfayda yattın, yafarlıqlar, artıq yumaq çarfayısına hələ bu çarfaydan getdi o çarfaya oradan da torpağa və Bəlkə də dünya və sair Allahdan insanı yaddan çıxardı. Çünki o, o da, dünyada sinətlər var. Ölümü yaddan çıxardı insana. Gəl öv fikirləşəsən. Gəl öv yaddan çıxaranda ölümü günah səni çox rahat olur. Günahı tez düşürsən. Günahı tez düşürsən çünki artıq o məsuliyyət yaddan çıxır ki, soruşulacaqsan. Ona görə cinayət ehli, onlar axirətdə iman edə bilmələr. Hə, hə, Yəqin iman də Onu görə insan ıı, bu günü gerək yaddan çıxanmıyor ölməyin, çək bu dünya bir də mərhələdir. Bəzilər inanmırlar, deyirlər ki, bu dünyanın müqayisə edirlər bərzəxi. Deyirlər, getdi yaşlıq məsələ qəbri, deyirlər ki, orada bələdir. Amma necə bastırmış ləli idi. Yəni, onlar ev ki, eğer yaxşı olmalıydısa, orada üç rütağlı, beş rütağlı, e, iki mərtəbəli, maşin yanında, bası al. <gülüyor> yəni, bu dünyanın müqayisə edirlər. Necə ananın bətində. Ananın bətində uşaq olsa çıxmaq istəməz. Orası yaxşıdır. Ananın bətində, o deyəndə, burada 9 mərtəbə var, maşınlar azaddır, nə var burada var. Yalançı. Maşın gələndə gördük ki, doğrudan, ha, doğrudur ha. İnsan indi elə bir ki, ananın bətindəsən indi. Bu cür. Hə, deyəndə axirat deyir, belə şək gəlirsən." Əgər ə, ə, ona iman gətirirsən isə və ya şəkir idi, necə açlı gördük torpaqdır, o necə kıyamət günü olucu, necə heç nədən olmadın, əksinə əsən ən çətinə inansan hasandına inanmasan, çətin o hansıdır, hansı ki heç nədə Allah-ı Allah sənə yaratdı amma hasandı isə burada var idin, dağılmışsan, hansı çətindir yəni təbii ki, bizə görə bizim ağlımıza görə heç nədən yaratmaq da, amma olub dağılıb onu rahatdır yığmaq Allah-ısa bu heç nədir yə yəni, Ona görə insanlar bəzilər şübhələlər var ki, xəta nədir? Əsas xətalar nədir? Onlar müqayisə elələr, bərzəq həyatın bu həyatma. Elə bilirlər ki, yaxşılıq burada kim olmalıdır bərzəqdə? Qişliyi də burada kim olmalıdır bərzəqdə? Yox, o başqa həyatdır tamamən. Buraysa başqa həyatdır, necə anam bəxtində də başqa həyatdır. Ahirət də başqa həyatdır. Yəni müqayisə olmaz, tamamən. Bu həyatlar da tamam başqadır. Və sonra şeyh buyurur ki, rəhəməhullah Fəyüminunə bifitnətəl qəbri və biəzəbəl qəbri və na'imi Əm üçün əhli süləmə iman gətirirlər qəbirdə fitn olan fitnəyə və qəbir əzabına və qəbirdə olan nimətlərə hansı ki, Allah s.ə.və verilir. Əzaba və nimətə. Və fitnə burada demək istəyir ki, yəni imtihan çək buyurur ki, qısa kəlmələ yəni, dinə istikişali ilə imtihana yəni, o da sualdır, meyidə gəlib sual verirə üç dənə Rəbbün Peyğəmbərin dini bələ baxanda eşitən adam, həh, deyir nə hasaddır imtihana belə imtihanı damak verməyir həh, üç dənə şeydir də Rəbbün, Peyğəmbərin dini, hasaddır, o sayıya mən indi deyərəm Rabbim Allah, Peygamber Muhammed s.ə.v. dinindir, iştahəm. Qutu arda ne var burada? Hasaddır. Olay hasaddır orada. Olaq üçün buradaysa hələli hasaddır. Var ki, orada hasad olmayıcaq. Orada bunun deyəcəyi o adam ki, kim tetbiq edib həyatında bunu? Aydındır? Çi orda tamam, başqadak. Orada sənsən, ne işlən? Qaranlıq, zülmə. Balaca bir yerdə sən gəldik gördün, gəldilən mələkələr. Artıq sən özü itirmirsən. Başqa mərhələdir. Burada kimdir o Qurda sabit olan, kim bu dünyada sabitti, Allah onu sabit iletiyor da. Sabit olacağı orada, inşallah. Kim eğer sabit ölse bu dünyada, orada sabit olmayıca. Eğer sen bu dünyada sabit olmamsansa, rahatsızlıqda helem, heç ne yok da helem, senden hez ki mu? Allah tələsən eləbi bırakır. Deyib ha, bir və bunu elə. Bunu elə. Lakin sen Allah, deyib ki, elemə, eləysən Allah tələsən, Allah tələsən eləbi bırakır. Bu rahatsızlıq da Orada elə olmayacaq, yəni orada elə olmayacaq ki, hə, ha, həsatdır və əlşəyə, o cür məqamda həsat da olmayacaq, demək. Necə ki, məsələn, misal bu dünyada da var, misalla, məsələn, görsən, bir dənə tezə şey çıxır, məsələn, tutaq ki, raket çıxandı bilincə, adama çətin gəlirdi, demək. Çünki çəmaq öyle şey bu söz, demək. Veya, məsələn, raketdə, məsələn, və ya bir dənə müasir kompüterdə elə elə elə elə eləmətlər var, azıq çox böyle qəribədir, Deyirsən, yenə Ki, kəlməni, Ona görə ki, təkirallı ki, o su kəlməliyə də dilbə yatsan. Ona görə, İslamda da hələ şeylər var ki, sən təkirallamasın, işləməsən onda həyatında, işlətməsən onu, o sənə çətin olacaq. Qiyamət, o da xüsusən orada necə yadı düşəcək o? Orada o mənzərənin yolanda Və ə, şeyh Rahimullah yəni, qıssa deyir ki, qəbir fitnəsinə yəni, imtihana iman gətirirlər. Yəni iman gətirir, nəcə? Yəni təsdiq edirlər ki, bəli. İman gətirir ki, bəli. İnsan öləndə qəbirinə gələcək məliməliklər və soruşacaq ilə dinin hansıdır, Rəbbin kimdi və Peyğəmbərin kimdi. Bu işləni sualıyım. Ümumiyyətlə, dəlillər Qurandan çoxdur. Məsələn, İbrahim Suresi. 27-ci ayə. Nəyə dəlildir bu? Hı, qəbirdə soruşalaq. Çünki bəzilər qəbr əzabını inkar edirlər. Diblər ki, təlb yoxdur Quranda. O onlar ki, Quranı ancaq götürmənlər. Ay Quranda nə şeylədir, şeyx? Bu səy məndə burada rahimolla birin getirir. İbrahim ümiyyətdir. Qəbr əzabını inkar bəziləri. Nə oxuyur? Allah iman gətirənləri dünyada da axirətdə də bir sözlə sabit qədəm edən. Hə, axirətdə bəzəxtdədir. Allah zalimları saxdırar Allah istədiyini eləyir Çünki ahirət ümumiyyətlə ahirət. Biri deyə bilər ki, yox ahirət gündür Ümumiyyətlə ahirət başlayır insana ölümdən sonra Lakin ahirət aid ikinə mərhələ var Bərzəh Bir də Həşir Bunlar ikisi də ahirət salıdır İnsan, əslində insan Qiyaməti başlayır Öləndən sonra artıq insanın qiyaməti başlayır Kiçik qiyaməti Buna görə, ə, yəni həmsən Buxarı müsəlmində gəlib. Əbədi əzabından dəlillər çoxdur. Buxarı müsəlmində. Necə məsələn, kitabın birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə gəlib imtahanınız olacaq qəbrlərinizdə. Təccalın imtihana bənzər bir az. Yəni ən böyük imtihan Təccal olacaq fitnə Peyğəmbər salısanın qəbir fitnəsinin qəbir imtanının dəccala deyib bir az oxşayacaq, yaxın, az lakin cədməz, çünki ən böyük dəccal, çünki dəccal Allah ona müəyyən qüvvətlər verəcək izni ilə çox şey eləcək və ona görə insanlar çoxsa inancıq ona hətta Allah deyəcək ona olar ki o nə bir dənə qəbirdən şey ışıq düşən kimi qeyirlər olan ziyahatkarlar Olaqsa inancı arxan olur, imdəndi iləm Çünki onlar iman zəifdir, əqədə zəif insanlardır Hələ şeylərə inanan Onlar görsələr ki, dəccal güneş söndürəcək Allahın izni ilə Cür o, dəhşit bilmiş ki Bir səni, sənə hardaydın sən? Bizlərə gəli, əskidən, zəttən yalvarıq, hə, gəlmişsən yanımıza Baş fəq ol bir məsələn bir də belə elə gənə. öldür. Belə sayıra. Onlar arxayın olun. O saat inanc ilə dəcələr. İndən deyirəm. Lakin kimin almayacaq o böyük imtahanda? Sabitlər. Sabit. Əgər də sabit olan insanlar. Yəni indiki dillər, onlar dillər düzə dillə, vaha dillə. Lakin Əqidət sabit olan vahabili də ümumiyyətlə Əqidətə sabit olanlar Onlar inşallah inanmıca ilə dəccala Sabit olca ilə Bən çox da inancaq qadınlar Çünki qadınlar Əqidətə zəif olurlar çox vaxt Əgər İslamın sağlam Əqidəsini öyrən bilərsən Görsən çox əhli şeylər qadınlar inanır Baxıcılar və s. Çoxa gözlən qadınlar gedir Hətta düzün mədinəyə girə bilməcəyik Məcənə bir dəməd nə də çalğıramayacaq. Başqa bütün şəhərləri girəcək. Və ən olacaq hər yanda. Yəni könül iman gətirəndə. Lakin <gülüyor> mədnə kraanda deyəndə mədnənin qadınları çıx, qaçmaq istəyəcək yanına. Kişlər bağlıcə ilə ayaqlandı, əllərini qatmadı. Hə, o dərəcədə. Yəni əsas odur ki, ağida sağlam olmalıdı. Yəni güvətlənməli ən birinci ağidən. Sabah birdən çıxdı, qutardı, cəhə, gəl, gedir, hə, sonra Deməli, Dəcəllə ümumiyyətlə fitnəsi Adəm əleyhissalamdan ta çıxmağına o zür fitnə olmur. Nə olur? Hələ heç nədir. Peyğəmbər sallalləhun qəbr fitnəsidir, yəni imtahanı. Dəcəllənin fitnəsinə yaxın eləyib. Yəni görünürsə qəbir fitnəsi imtahanı. E, sonra hə. Dəcə və vallahi 2 nərey var, bəslədilər var, bəslədilər gələcəyər. Doğulacaq. E, Allah Allah bilir, bilmə dəqiq məsələdə. Məsələn, hə? hə, o hadisə görə mən dayanmışam. Hə? O məsələni bilən tələbə sorar. Səhədicdan. Görəm o, o görüblər axı, gəlilərə Mədinəyə. Salı adada düşürlər hə. Qayıq dağılır. Düşürlər bir görürlər bir dən. Türkü gəlir axar bircəs insana bənzəyən və s. Və sonra onunla danışırlar, o da bir neçə sual verir, sonra gəlirlər, onlar peyğəmdar sahəsindir, deyirlər ki, belə belə gördük, deyirlər dəccal idi. Və belə bu hədisi görə doğulub, var. Lakin başqa hədislər gələcək. Yəni, belə insanoğluna olacaq, insanoğluna. Hə, hədis Lakin bu hədisdən izində Cəmiliyyəy, Bu məsələ bəhsiləyərik sonra, Allah biləyir. Dəyi bilmədiyimə görə danışmıram. Bir göz, yəni təpə göz kimi yani ortada yox. Bir göz görəcək, obrisi gözü görülməyəcək, yəni bağlı olacaq belə. Hə, yəni, elə bir kimmət çəkilib. Hmm. Yəni gözü, elə insan gözündən yerində olacaq. Hmm. Bəzilə bir gözlə onda, o elə bilər təpə göz olacaq. Lakin təpə gözlə ondan götüriblər. Ümumiyyətlə, o... Ə, şeylərə baxanda mövcüllərə sadə kinolara bəhs etsən, onlar hamısı əslidir. Məsələn, fikirləşənlər də belə şeylə oxuyublar, ondan götürüb onu əslansına qurublar, nə